lagunak zuokin otxartagako izadi irraia gaur ostirala abenduak hamabi seigarrena ab mailakoek hit egingo diegu Luka eta goitzek ingleseko tartetzoaz arduratuko dira Kevin egurraldearen e, berri emango digu Alizak urtebetetxeen berri emango digu ikkeretauna haiek asmakisunak esango dizkigute Hanek gaurko albiste edo abizua eskeniko digu Beronikak gure gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Hamzak urrezko esaldia emango du, eta nina jara zuen gaurko ezataria izango naiz. Beraz, Azteko inglezeko tartearekin usten zaitu ztegu. Good morning, Luka negoitz. Hello, good morning, everybody. Yeah, good morning, today. 12 of December 2014, and we are 6A public. How are you today, Hoyt? Fine, thank you, and you, Luca? Fine, thanks. What's the weather like today? Today is a better than yesterday and the previous day. It's no rain, and the temperature is a little bit warmer due to such a good wind. It's about uh, 12 degrees. What about the weekend? The weekend is going to be cold and rain. The wind is coming, Luka. Hey, Hoots, what did you yesterday? I prefer football in a year, with me, friend and you. Oh, yesterday I played computer games and I sleep a lot. Oh, just great. I love sleeping too. Hey, Luka, what's for lunch today? everything de yeah, idiami i love chicken size see you so soon an yo chigiki bye bye, bye. hakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Kevin, esango diguzu ze guraldi egiten duen gaur? Gaur, amabigratu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela dugu gaur. Eguna izetxua izango da, eta zerua garbi dago. Ez dago arrizkuri, egitek, euria, egiteko arrizkuri. Badakizue, abenduko eguna argitu orduko iluna. Eta jarraian urte betetxeak, alizak ezango dizkiguzu gaurko urte betetxeak, gaur inor urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inor urterik betetzen, baina aukera proezatuko dut aste honetan urtea betetzen dituztenei egin zorion txeko. Lande herri lelengoa mailakoari aste aztear, artean zei urte beteko dituelako. Naimarari, herri lelengoa mailakoari aste lenean zei urte bete dituelako. Samiraari hirugarren be mailakoari igandean zortzi urte bete ditolako. Olaiaari hirugarren be mailakoari larun batean zortzi urte bete ditolako. Jennifernni Ferril laugarren be mailakoari larun batean bederatzi urte bete ditolako. Iizotzi bozgarren a mailakoari igandean hamar urte bete ditolako Urtaskotarako lander Naimara samira olaia jenni eta izotsi Beren asmakizunen tartea dugu. Iter eta unai esango diguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo Joanden aste kosmakizunen eta irratsa joko galderak emailtxak esango dizkituet. Lehenengo asmakizuna: u letra. Bigarren asmakizuna: sustraiak. Lehenengo galdera: ator-ator kanta. Bigarren galdera: Danboliña. Hirugarren galdera: Daniel Cordozok. Laugarren galdera, ni izan naiz. Irabazleak hauezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Adela Monix, bigarren A maiakoa. Bigarren zikloko irabazlea Hugo Marina, laugarren A maiakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Leire Perez, botzgarren A maiakoa. Sorionak, orain asto netako azmakizunen txanda. onaimen leena esma kezuna pipitaki papataki, taki cero teden nor daki awa xabal dudit begitxoak itxi lo askor gin esean ezin dio teutxi perrio repikatuko dut adi gon pipitaki papataki, taki cero teden nor daki awa xabal dudit begitxoak itxi lo askor ezin dio teutxi perrio repikatuko dut adi gon awa xabal dudit beritzoak hitzi. Loazko ginezean, ezin di oteutzi. Gona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zeroteder, norda. Ilargiaren lagunak zistiratzu daude. Gau ez etorri eta egunez aldi. Bello erripik. E, Adi egon Ilargiaren lagunak Zistiratxu daude Gau ezetorri eta egunez alde Berriro erripiketako dut Adi egon Ilargiaren lagunak Zistiratxu daude Gau ezetorri eta egunez alde Tantzuna kondo idatzi eta gero postontzira bota, eazmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdenei buruzko guralbizte txikirako tartea dugu. Hani, ezango diguzu zeberri dugun gaur? Adiago nen tantzun ondo. Pasaden azte buruan, egun mila bizitari baino gehiago izan zituen durangoko azoka. Besta debateetik ezkerraken man nahi dizkie gu diski zurego zure proposamena aquel karbizitza eskarbizitzatzokoko postontzia nusteagaitik asko izan dira eta oso erabilgarriak eta orain Urrezko izaldia. Nik egin dut. Entzun ondo. Nik egin dut. Ezin duzuea hastu, aitzakirik gabe, maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak ezango dizkizuegu. Ernegon zeren oraingoan opari garriak egongo dira. Veronika, esango dizkigu zu? Bai, lehenengo galdera. Zein da aurrezko esaldia? Bigarren galdera. Zein bat jende batu zein durango koazokan? Irugarren galdera. Zein... Zer dago gaur bigarren plater moduan? Laugarren galdera. Abenduko eguna... Argitu orduko... Denengo galdera, zein da urrezko esaldia? Bigarren galdera, zenbat jende batu zen durango koazokan? Irugarren galdera, zer dago gaur bigarren plater moduan? Laugarren galdera, osatu esaldia, benduko eguna argitu orduko? Hemen maitzen da gure gaurko irratzaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egindu. Gondopasatu zenuntelakoan Agur da torrenastean batu gure